Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Projektorn Rullar där jag, Alex Och jag, Max Djupduker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld Värld Idag ska vi prata om en av Hollywoods mest omtyckta stjärnor, Den mångsidige och genomsympatiske Tom Hanks Vem är Tom Hanks? Jag <laughs> Född 9 juli 1956 Så han blev 60 år I Concord, Kalifornien Blyg som barn Men kunde ändå vara den som skriker ut roliga kommentarer I biomörkret Så lite där det komiska Kommer in och att han alltid ja. Jag Var väl lite han började lite grann. <laughs> Komedifacket Ja sen, I high school började, började han Sitt ner släppa på den, den här blygheten Och började delta i skolpjöser Och lite sånt mm. Läste sen även teater på college man vill från början vara astronaut. Ah. <laughs> Därav kanske Apollo 13 ja, som ändå är med. Är inte han är ju medlem i NASA och sånt och så. Varför? Sen är ju väldigt in intresserad av sånt ju. Många stänger på sin lyra. <laughs> ja, det kan man nog inte säga. För han är en samlare av skrivmaskiner. <laughs> och 2014 skapade han faktiskt en app <laughs> som heter Hanks Writer okay. och det är meningen är att folk ska liksom få känna hur det känns och skriva med skrivning Vad är det, <var> bara <laughs> Ja, det blir väl lite så, det är ju inte riktigt samma sak men det är, alltså, det är förmodligen den här känslan. med liksom, är. Ja. Jag har testat den. Ja, det var många år sedan ja. Och innan, jag ska inte säga innan datornstiden, men innan PC och sånt blev lite mer vanligt kan man säga. Men tyckte du så app? Ja, jag, nej, appen har jag inte testat. Mm. Jag blev lite sugen. Det mm. var Fyra kids eller barn har han. Den jämsta är ju ganska känd han också, Colin Hanks. Ja, verkligen. Uh, född 1977 och uh, började sin karriär 1996 i Tom Hanks uh, regidebut That thing you do Precis mm. och, då, Tom Hanks har ju uh, två barn med Cementa Lewis eller lives, eller Livs Ingen, jag tror detta är innan kändiskapet mm. och de var ju gifta ganska länge typ i 9-10 typ skulle visa på och det är då Collins mamma. Mm. Och han har en syster också. Sen gifte Tom Hanks sig med Rita Wilson 1988. Och de har två små pojkar tillsammans. Som är ju grönöss till mig. med. Mm. -hmm. <laughs> Men det är ingen inga pur unga? Nej, jag menar Tom Hanks är 60 år. Och jag tror att den yngsta var, var född i 95. Så han är Gammal pappa. <laughs> uh, det är ju så, uh, typ början av uh, Tom Hanks karriär så förknippar han, men uh, mycket med... Uh, Flämsiga komedier. Precis. Men uh, vet du var hans karriär började? Det kan jag inte säga. I en uh, lågbudget -rysare. Ja, det är klart. Det är många som börjar. <laughs> <laughs> He know you are alone från 1980. Mm. Jag bara ser trailern. Mm. Den verkar fortfarande att dålig. Jag har sett något litet klipp med Tom Hanks. Han verkar bara, han känns ju ändå som ett litet uh, comic relief i den här filmen ändå. Mm. Lite så bisaviseraktig som bara Tom Hanks kan spela. Samma år så kom väl ett någorlunda genombrott tv-serien med Possum Buddies. Där han spelar med Peter Scully och eh, Holland Taylor. Mm. Som vi kanske känner igen som Charlotte Sheens mamma i 2,5 eh, män. Okay. Jag har sett några avsnitt på den genom TV-4-komedi, tror jag. Det, var. Mm. Ja, det är ingen, ingen superkomedi, <laughs> säger honom, <laughs> jag. det sitter i mängden. <laughs> ja, ja, typ. Så alltså, det, det är då Tom Hanks och Peter Scully, de är två unga killar som måste klud sig till. Eh, för att kunna hyra typ den enda lägenheten de har råd med. Aha. Så ja. Ja, det känns lite. Men de avsnitt jag har sett har ju inte handlat så mycket om att de klarar ut sig om någon sånt där överhuvudtaget. Så. Ja. så när jag läste synopsisen igen liksom, så blev jag så vad va? Var det dig det handlar om? <laughs> Får jag minnas att de var typ en sån här reklambyrå Att de jobbar på en reklambyrå. Men ja. Det är ett par år sedan jag ser och ser en Jag börjar inte säga för mycket. <laughs> Men det här stora genombrottet kom ju det här underbara året 1984. Mm. Med Splash. Just det. Splash. <laughs> Som det ska komma en remake på den snart. Ja, det har jag har tryckt på den där. Kenning Tatum ska vara murmän. <laughs> Oj. Du väljer på det då. Ja. Yeah. Om, om det är på skoj eller äh, allvar, jag, ja, jag, jag vet faktiskt inte hur, hur det ligger till. Jag har hört något rykte från någon sida att äh, det bara är på skoj. Men mm. jag har inte hittat något belägg på detta över Ja, Vi får hålla <laughs> tillbaka. Se vad som händer då. Äh, Ron Howard regisserar... Mm. Och de har, de har ju familjen träffats tidigare i, i Gänget och jag Där Tom Hanks har gästspelat yes mm. Eller Happy Days som heter på originalspråk mm. Han var ju med i ganska många kända tv-serier På det, mellan 80 och 84 där, Love boat, Taxi, fem, i Familjen mm. Och då Gänget och jag till exempel Det mycket komedi där <laughs> alltså, 80-tal Ja ja, det är många coola serier som då, taxi till exempel och gänget och jag. Mm. Jag Eller Lovebirds kanske inte så. Nej, komedi Inget som har låkat mig. Ja, precis. Lite yeah. så uh, 70 tals ost. ja, <laughs> <laughs> uh, yeah. men i alla fall Ron Howard regisserar och uh, Daryl Hannah är huvudroll. Uh, yes. Eh uh, jag har nog sett den en gång för många, många år sedan. Ja, det är samma. Det är väl en typisk kärlekskomedi liksom, med lite twister då, med fargångfru och lite sånt här. Omaka <laughs> ja. Lära henne livet på landet. Precis. Alltså, Countryside-et än. Går med två of water. Precis. Mm. John Candy och Eugene Levy är också med i denna filmen. Mm. Eugene Levy känner vi kanske mest igen som Jims pappa i American Pie-filmerna. Mm. Okay. Den, enda, den enda som är med i typ alla filmerna, även spinoff off filmerna Du brukar vara med i Christopher Guest's komedé också. Kan du stämma? Mm. <laughs> Det kom en spinoff film på denna, en tv-film, 1988. Men... Det är något som har gått mig förbi helt huvudet. och hållet. Och du har inga problem med det kanske? Nej, jag, jag har kollat lite så på plött och lite sånt där. Och jag känner bara nej, mm. detta låter bara dumt. Ja. Men ja. Ja, en 80-talsklassik. <laughs> ja. Trevlig film. Sen vet jag inte om du har fler filmer runt den. Här. Jag har... The Bachelor Party som också kom 1984. Sven Sexan. Ja, just det. Har ni sett oss där någon gång i talet? Kan du stämma? Är det uppe på DVD? Äh. Det är, en, det är också en typisk, alltså lite mer lågbudget 80-tals Och det på det sättet att det är under okay. <laughs> <laughs> Ja, Precis. Alltså, det här är något med 80-tals komedier som de har, känns som de har lite mer charm, än de som kom senare på 90-talet och som kommer upp. På American Pises självten. Ja, precis. Mm. Är det är sant, det finns. Sjam och och <laughs> Känsla. Ja, precis. Och den var ju då att denna kom ju för att rida på vågen av poliskolans framgångar. Ju. Ja, ja. Så det är, det är lite samma, samma typ av humor, fast. Ja, det kan man säga. Lite så här ju. Sen 1986 kom ju min äh, stora favorit mm. Hemdyra Hem, The Money Pit mm -hmm. med Tom Hanks och Kelly Luang i huvudrollerna ju Ja, på hur man har sett dem Då har du missat något, fy fan <laughs> <laughs> så Om vissa säger så här, har du sett äh, den här svenska komedin med Björn Schiff Drömkåken. Drömkåken Där har du ungefär avaren Svenscreamake. Ja, jag, jag skulle nästan vilja säga det alltså. ja. Jag kan men, ha sett dem förresten. Men alltså jag, jag, jag kan sätta mig och säga säger det ena med, med Mosan liksom. Vi sitter och och bygger två så att tårarna ringer, rinner liksom. Tom Hanks äh, ansiktsuttryck och äh, allt som han råkar ut för liksom, det är. Ja, men jag jag, är det? Det, är, det är liksom äh, Ja, typ slapstick-humor på topp. Mm -hmm. <laughs> slapstick ja. på rätt sätt. Ja, så har den liksom både och liksom, alltså, det och mycket kärlek och allting. Alltså, det är en helt underbar uh, komedifilm. Mm. NBC skulle göra en tv-serie baserad på denna filmen 2013. Men de låg ner det på skiktet mm. ganska snabbt ändå. Vilket var kanske bra eller dåligt. Ja, det hade varit kul att se Samtidigt samtidigt, jag tycker att den är... Man får säga att man har... behöver säga filmen. <laughs> ja, denna den har sin charm. Liksom. Det bara låter, låter väl, Det funkar lika bra. Mm. Jag har svårt att säga någon Axel Tom Hanks. Mantel ja, i den tid. filmen. Liksom. <laughs> För han är helt underbar. Sen kommer ju förmodligen det här stora genombrottet med Big 1988. Det snackar vi. Bland annat Elizabeth Perkins, John Lowitz, John Hurd... Och så Robert Lodje ah, Som vi då missan. känner igen från uh, Independence Day-filmerna som vi snackar om Som gick bort Strax efter filmen blev färdig ja, Independence Day alltså då. Och, ja, Den handlar ju om uh, En pojk som uh, Vill bli stor Och mm. får sin önska igenom ja. Så han hamnar lite i trobel på det sättet ja, det Och då har vi den här uh, Ja precis <laughs> Men det, det, Vi har ju den här stora alltså välkända scenen När de uh, down signa på Wallace. Ja, ja på, på Schwartz måste är ett känt äh, känt läksaksaffär i New York. Finns det pionegullet på riktigt där? Nej för mannen. Det finns inte kvar. Ah. Det finns kvar i New York, men det hänger på vägen i på Hollywoodplanet. Ah. restaurangen mm. vid Times Square ungefär. Mm. Så du kan fortfarande hitta det där. <laughs> ja, det men tyvärr inte på äh, Far Schwartz. Men sen, alltså jag vet inte om hon har bytt ut det kanske. Mm -hmm. För jag kan inte minnas att uh, det fanns kvar när jag har jobbat in i, i den här förhållanden. Mm. Men uh, ja, jag kan inte minnas det. Men så såg jag någon film, um, jag vet, vad heter den? The Night Before med Seth Rogen och Joseph Gordon-Levitt och uh, mm. Anthony Mackie. Där uh, dansar hon på den här pianet. Som Ja, de har ju det som, I den här filmen har de det som en eh, tradition att eh, dansa på den här keyboarden varje år var, eller varje julafton. Ja, okay. Och det är ju förmodligen en referens till filmen Big Day, ju. Ja, det känns så. <laughs> det är ju ganska många filmer som har ju just den här scenen också. Mm. Bland annat family Ja, <laughs> <Yeah. laughs> Hör ju för mig i alla fall. Ni får rätta mig om jag gör fel. Sen kom uh, även uh, The Burbs Eller en jävel till granne The birds. Burbs. burbs? Burbs Alltså typ suburbs Ja Ris i 80-talskommendera Ja, tyvärr inte uh, Den floppar väl på boxoffice mm. Men den innehåller Carrie Fisher Som Tom Hanks fru Och mm. uh, Cory Feldman är med typ som någon granne där Och det är liksom då att uh, Det kommer in nya skumma grannar i och området. Och då gäller det ju, när man kommer till de Suburbs att alla ska ju veta allt om alla liksom. att ja, ja. Så de börjar spionera på de här skumma personerna så tror de att de är någon kult. Okay. <laughs> lite så Så det blir lite missöden på det sättet. Alltså. Men... Ja, Just för att jag älskar Tom Hanks och hem hem och alla dem. Jag, liksom, jag gillar Sven Sexsen också för den delen. Så jag jag, jag köpte på den också. På DVD. Men, mm. ja, jag blev ganska besviken på den faktiskt. Håller inte. Nej, så jag förstår att den floppa. 89 kommer turnor och Hutch. Yeah, ja, den känns ju <laughs> helt 30-tal. En kille som ska att lösa ett brott med hjälp av en hund som sidekick. Det känns jättehålligt att, <laughs> yeah. att ha ett djur som Ja, det sidekick. är ju så att uh, Mordoffert är, är ju den rättmätiga ägaren till hunden mm. som Tom Hanks kände då liksom. Så han, han blev ju tvungen att ta hand om men den här hunden. Ja. Det är en komedi men jag tycker att den är jävligt svarlig. Mm. <laughs> Alltså, man kan säga en action komedi thriller. Alltså, lite i styrk med uh, typ dödligt vapen och uh, Snuten i Hollywood och de här alltså, jag Det är en liksom humor med lite äh, allvarlig äh, grund Ja precis. Sådana actionfilmer som inte gör längre typ. Och det är en stor fransk Mastiff som uh, han har hjälp av och som han drägglar överallt. Och det får man verkligen säga i filmen också. Det är bara driggel, driggel, driggel. Ja, ja bara... Gross out comedy. Ja. ja men jag, alltså, innan jag såg den här filmen så... När man hörde VHS förr i tiden så var det ju alltid massa trailers innan filmen. Ja. Ja. Och jag vill minnas att uh, det var just scenen när man får träffa hunden Hooch första gången. Liksom. Och då kommer han ju liksom utspringande så hör man den här le i 3001 en mm. uh, rundhistoria eller liksom, vad just det här le så förknippar jag mycket med utomjordingar och uh, sånt som skrämmer mig så, så talade talar ja, det så att just det att den precis ja precis och då kommer han hunden och uh, näns ser fladdrar åt alla hållen jag blir ju livrädd. Det var de typ <laughs> åh nej det utimjodingen så kommer det typ. Så livrädd innan jag ser den här filmen ju. Är det hundsjuk <laughs> <laughs> Nej, det var jag inte men jag har alltid haft, hur kan man säga, respekt mot stora hundar men när man ser dem på TV tänker man ut på samma sätt ju men nej, nej. Just, just liksom det här le gjorde att jag liksom gick upp och var, nu, nu kom jag och det inget, <laughs> <laughs> ut, att komma ut som gjorde Ja. Fick motsatt effekt fick. det? Jag vet inte riktigt. Alltså, när man ser filmen nu så blir man liksom att säga <laughs> mm. <laughs> Vad kul. <laughs> lite, lite annorlunda. Mm. Uh, har du sett Joe uh, och uh, vulkanen? Ja, så <laughs> någon gång. <laughs> <laughs> Barndomen. Ja, uh, typ samma här. Uh, men jag, jag har ändå... Uh, Ganska starka minnen från honom, av, någon, av någon anledning Den är Ja, Det är ju då Tom Hanks som spelar Joe Han äh, har fått En äh, diagnos att han ska dö mm. Och därför äh, Går han med på att offra sig själv i, I en vulkan Ja det är rimligt <laughs> Och då träffar Under tiden så träffar han äh, Meg mm. Otroligt nog Första gången de äh, Ja precis vi börjar, börjar samarbeta och, och blir typ kär i henne Sen får vi ju även se Lloyd Bridges Och Robert Stack I mm. några roller Men visst, det, det blev ingen hit Att förklara för själv mm. För den var väl lite, lite skumbar det, alltså, det, Lite skärm tyckte jag Den, den ändå hade liksom, som, Det var liksom så att man kunde ta ja, sig igen Tom med Hanks med <laughs> <Ryan>. <laughs> Ja jag men det var nu där man märkte att kemin mellan de två börjar funka. Mm. typ Men jag tycker att det är ändå inte liksom tillräckligt för att säga att filmen är... Klockren. Ja, <laughs> klockren och servärd, alltså så här, mm. Utan det är en ja, fotnot. Sen börjar han då liksom ta lite mer seriösa roller med mm. A League of the Rown. Eller tjejligan som den heter, kom 92. Är den seriös? ja mm, yeah. Både och. Men det börja, börjar bli lite mer den är lite mer seriös än till exempel jag och Vulkanen liksom. Ja, det är svårt att inte vara <laughs> Men där har han ju inte lika stor roll, utan är mer en B-roll eller man säga. Ja, det är med Gina Davis och Gina Davis Vad och, och Laurie Petty i syskon som blir rivaler i en baseballliga för tjejer under andra världskriget. Mm. Och som du sa, Madonna och Russell och är några av se i den här ja. filmen. Och, och det här laget blir då tränat av Tom Hanks. Mm. Som, uh, <laughs> han är väl lite comic relief i den här filmen. Liksom. Uh, jag älskar scenen när, när de får träffa han första gången. Han kommer bara in och uh, kommer in i Kejum-klädnadsrummet där. Liksom, bryr sig inte om de får fem öronen. Han är Aves Mm. Och ställer sig du får och, och börja pissa mm. <laughs> Jag älskar den scenen, jag vet inte varför Men <laughs> det är sånt härligt introducerande Och Tom Hanks liksom mm. Och man har liksom aldrig sett han liksom som en Jag ska säga En alkoholist slusk. <laughs> ja, En slusk alkoholist, liksom mm. Som han spelar här ju Så jag, jag älskar faktiskt denna filmar Redan första gången jag ser den liksom mm. Det är verkligen speciell, va Kan vara, men jag har inte riktigt honom på detta <laughs> det är lite omöjligt <laughs> faktiskt. Yeah. Där tror de mm. att det är på Singen. Hej, jag bär ju. Nice guy. <Dirty laughs> Sen fick han ytterligare en stor hit med Sleepless in Seattle. Eller Just det han började rulla på. Uh, den såg jag första gången för uh, Någon dag sedan bara. Mm. Jag säger nej, jag ser nog inte den nu ute igen. <laughs> inte din sorts. <laughs> mm, nej. <laughs> <laughs> Det, detta är andra gången han uh, samarbetar med Meg Ryan ju. Mm. Uh, Tom Hanks spelar en enka. Enkling? Ink, Enkling. Enkeman. <laughs> Enkeman, <laughs> uh, ja. Uh. Hans fru har gått bort och tror uh, tror ett halvt år senare så tröttnar uh, sonen på hans uh, destruktiva beteende. Alltså, mm. Att han inte brusar så mycket. Han, han är ju mer ledsen än vad sonen är. Så han vill att han ska få en ny fru och ringer då in till en talk show. Och detta samtalet får då Meg Ryan höra. Och typ är typ sig i Tom Hanks. Fast han är helt. Eh, hon, eller typ hon blir nästan besatt. Jo, <laughs> Ja, men det är lite så. Det är inte kat och råtta lek, men det är lite så att hon. Hon börjar skriva, skriva lite så här. Ja, och lite såhär. Det värsta är att hon, hon ska ju gifta sig med Bill Pullman. Mm. <laughs> och då blir hon, hon blir då kär i någon person som hon typ äh, inte har sett innan eller någonting. Mörkbotten botten jag <laughs> Ja. <laughs> yeah. Men det är sin charm. Mm. Men som sagt, Bill Pullman är en, och Brian och. Rosie O'Donnell får vi se igen. Mm. Och även Toms fru Rita Wilson Hör hon en små roll då. Men det ja. kan vara ett för sin tid då hon kom 93, Men ja, mm. för mig är det lite mer. Fromkommens guldålder. <laughs> ja, för den här, jag tycker inte att den var någon superfilm. Så. Nej, jag känner inte det är det är ingen film man sitter och svär. Fan, varför jag jag slängt bort all denna tid på den här filmen? Men jag känner liksom, nej. Och här är ju alltså, som vi har dis diskuterat i avsnittet här är, här är en liten kille som man stör sig på. Åh, oh, jag är ju. Cool. <laughs> Spoilerna liksom. <laughs> i film. Nej, men... nej Nej, bara liksom typ egoistisk <laughs> på något eh, dumt vis han är ju jättesnill som vill sin pappa väl när han då ringer till den här talkshån och vill fixa en ny fru igen. Mm. men när han sen träffar en annan person då har han börjat hänga upp sig på Meg Ryan som bara skickat massa brev och allting mm. ja då dyger den här uh, nya tjejen som uh, Tom Hanks har träffat liksom så han är ju rent och sagt elakt mot den här tjejen. Eller är ju otrevlig kan man säga. Mm. Då blev jag liksom så. Här, men du ville ju att han skulle ha en ny mamma eller en ny fru. Och han verkar ju, verkar ju lycklig liksom. Varför att. <laughs> du har ju fått som du ville. Mm. Men det är precis som att. Ja, men det det skulle ju, ju vara ju. Som jag har valt ut. Du typ, uppnärstänger mm. okay. man måste säga skittunga alltså. Ja, det. Men i grund av botten han vill ju väl. Nej. Så. Men ja, 93 kom förmodligen den som jag tycker är den viktigaste rollen han har gjort någonsin. Ja. Philadelphia. Välig seriöst på riktigt. Ja, verkligen. Och det gav ju utdelning också och fick ju en Oscar för bästa mm. manliga där. Ja. Hans första. Är ja, den är i grund så fy fan jag grev till dig. Jag tycker den är så uh. bra. Ja, så ska den är fantastisk än jag tycker filmen håller sig till. illa. Hur då menar du till det mig? Känns lite illa jord bra. Är Alltså att den är väldigt uh, det skriker 90-tal om den. Om det är det du menar. Ja, det kan vara det. Att alltså, var ett bittert möte såna så där här <laughs> <laughs> <Jaha>, okej. <okay. laughs> uh. Det är då Tom har AIDS och får sparken. Han är en advokat för får sparken från advokatbyrån och mm. vill då stämma för att han påstår att de har gjort det på fel grund. Och då anställer han Denzel Washington som sin advokat som är lite motvillig i början för han är homofobia. homofobia. Ja, och vi får ju även se Antonio Banderas som hans Aha, pojkan. Mm. Alltid ett riktigt 90-talskrull. <laughs> det, ja. <minns> jag fel. <laughs> <laughs> det är så det är inspirerat inspirerat på verkliga personer mm. Ja, verkligen en viktig film då man säga. ja verkligen alltså, Att att liksom liksom, för oss också. Jag tycker det liksom besegrar en gaykulturen sagt. Ja, det är det ju verkligen alltså, det var ju inte bara AIDS utan det var ju verkligen mm. homosexuellas status i och, och, samhället och allting så. Ja men jag tycker att den, den sätter liksom tonen redan i början av filmen liksom när uh, Streets of Philadelphia och Bruce Springsteen kommer mm. igång. och allting liksom är jag tycker det är helt underbart. Och den fick ju pris också den Bruce låten. Bästa originallåt. Mm. Tack. Jag tycker jag mm. väl förtjänt. Och jag som älskar uh, skor och annars liksom. <laughs> <laughs> det där på. Ja men uh, alla måste gilla de puss. Ja ja. <laughs> ja det är, är ju det är väl det är en originallåt där Jonas till filmen också. Liksom. Mm. Du accepterar det mer än att det har tagit tätt, liksom en gammal låtitalsstäng eller något sånt här. Power of Love. <laughs> <laughs> ja precis. Alltså, lite så. Här. Och Tom Hanks han gick ner 15 kilo. Ja För de här rollerna nu. Han han rakt av håret. Det var bara en liten tuss i nacken för att ha ja, lyckas döma i peruken. och sånt så här ju så att mm. allt för att det skulle se verkligt ut liksom. Och ja. Tom Hanks ansökte faktiskt om Rollen. Utan de ringde ju producenterna där liksom jag. Eller agenten ringde producenterna. Jag, jag representerar Tom Hanks. och han ville gärna vara med i den filmen som. Andrew Beckett, mm. som han då spelar. Och det är förmodligen där den fick liksom sin... Dagens kraft. Ja, precis. Att, Får man alltså en stjärna som ja, kom precis. ut köpa ett brev på posten. Densel var nog de inte lika förtjust i, utan han fick ju aldrig ta <laughs> Ja Han hade ju ringt personen och sagt det. Och så sa de, vi vill gärna ha en stor skådis- som har känsla för komedi Jaha. Så Då sa han liksom ja, ni, ni får göra som ni vill Men eh, ni ska veta att jag kan vara jävligt rolig <laughs> <laughs> Vad skulle man komisk aktör i här? Jag vet inte Får den är inte jätterolig? Nej, i, nej men jag tror jag tror ändå liksom det här samspelet med Tom Hanks Ja Kanske mm. Men jag tycker han gör det riktigt bra också mm. Så ja, jag såg den senaste då bara för att mm. för jag, jag kommer inte riktigt ihåg att han vann homofob utan jag bakom kom ihåg att det var någonting som gjorde att han inte ville vara liksom en företrädare för Tom Hanks då, liksom. mm. så jag var tvungen att säga den igen och då kom tv ja, så, så senaste dag gröt jag äh, Kanske görs bättre på Blu-ray då kanske skit en, en, en dvd versionen är alltså. <laughs> kan jag en chans <laughs> <styr>? <laughs> ja det tycker jag för Så jag går in med rätt inställning Och så bara, oh, nej, nej, Riktigt bra Året mm. <laughs> efter kom också en riktigt bra film Som man fick en Oscar för <laughs> Ja det gick bra för Tompajs där <laughs> Ja Forrest Gump En mix av både humor och allvaret <laughs> ja. Och så, ja Själv var jag tio år När den kom ju så Jag kunde säga den om och om menas är helt sjukt alltså mm. Jag kom det på en VHS-kassett där bilden hoppar hela tiden så sådant så det första gången. Jag såg. <laughs> ja fan. Jag <På> presenterar den. tiden. <laughs> refererar av Robot Semekis. Ja, så vi snackar om vad det av för avsnittet, ja, ja, avsnittet. Ja, det typ några avsnittet. Ja, tillbaka till framtiden. Precis. BG Robot. Grafosal. Absolut. Och uh... ja, alla känner till Forskampen. <laughs> det är en klassiker. <laughs> ja, en det fantastisk film. Är, ja, det kan jag Sally Field säger mamman. Robin Wright säger Jenny. Jenny. Och så Gary Senezi som uh, Lieutenant Dan, <laughs> ice cream. Lieutenant <laughs> <laughs> <A tiny> Dan. <dying. laughs> <laughs> ja, nu <är> <laughs> mest känd för att se sig Ja, precis. Gått ner sig. Totalt. Men uh, ja, det, är en, det är en riktigt bra skådde som mm. oftast har... Uh, hamnat i ett fack kan man säga. Jag kan säga att han har gjort ganska många Stephen King-filmer. Mm. Ja, då. ja det kan gå lite hur som helst. Ja. <laughs> <laughs> Men ja, vi återkommer till det. <laughs> Helt enkelt. Uh, värt att nämna uh, i filmen så träffar han ju Bubba mm. i Vietnam. Ja, de, ska en sån, eller, de ska starta en sån här rök... Uh, Business tillsammans, ja. ju. Baba ja. Gump. Och det roliga är, det finns ju en affär som heter så, eller en ja. kedja som heter så. Alltså, du kommer efter detta. Ja, det, kom, det är ju efter filmen, ah, okay. tror jag. Det är fan jag är ganska säker på det. Okay. <laughs> nu gjorde den mig lite, jag säker på bara för det. Detta ser jag 2008, man liksom, när man gick upp på Times Square så liksom, såg jag bara Baba Gump och sån stor räka. Man... Va? Lite rysslingar <laughs> ja, Det var lite, lite häftigt tyckte jag Fil film är på riktigt <laughs> Ja precis Men det är baserad på en bok från äh, 1986 Av mm -hmm. Winston Groom Och äh, som vanligt så är det ju lite skillnader Från film och äh, bok I boken är ju Gump Även astronaut Han är <laughs> professionell brötare Alltså wrestling oh, yeah. <laughs> Och även schackspelare <laughs> lite smarta i duken Ja, där känns det som mer att han, han är när det gäller att tänka så är han smart när det gäller att liksom, säga det utåt eller alltså, tala eller göra det i skrift mm. det var en liten äh, efter mm. ska säga. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig rätt här, men det blev inte riktigt rätt när han skulle prata eller skriva det är svårt att förmedla sina tankar i ord. Men där där i novellen är väl till och med en typ två meter lång nästan och spelar för amerikansk fotboll och sånt där ju. Det jag visste. Ja. Ja, men det är liksom inte den här Tom Hanks -fysiken, kan jag kan tänka mig utan lite ja. mer ett amerikansk fotbollhållet. lite idealet. Nej ja Eller att det var ju sagt. Sen var du ju faktiskt jag att en annan kille vi snackat om i tidigare avsnitt som skulle regissera. Terry Gilliam du nöd den till denna här. Mm. Chansen att regissera. Men det var kanske bara bra. han är nu blivit en helt annan film av Terry Gilliam. Kanske lite mer flippar Ja. Lite mer USA-kritisk kritisk. Det är en ganska patriotisk film. Ja, det är ju, ja, det är ju verkligen <laughs> Amerika. <laughs> äh. ja, det, vad kan man säga? Alltså... Det är lite den kan jag har till USA själv liksom att de, de vet om deras brister men man tycker om dem ändå mm. Vad ska jag, säga. jag är nog blivit ganska mycket mörkare om Terry Gilliam har att Han är inte så jätteförtjust i sitt hemland Han är, han är inte amerikansk medborgare längre heller. Ja, Okej, okay. sen är väl han lite mer att äh, alltså, jag tolkar honom mer som lite mer utflippad alltså. Ja, ja. är jag tänker, egen stil Den är en ganska konventionell ja. berättad film alltså typ som ekisk kan man säga. Ja. Vad film säger den? Ja, väldigt bombbrytande visuellt såcy, alltså mycket med här, ILM gjorde ju mycket med det här med de här gamla klippen med John Lennon, John F Kennedy och Alla ja, de har ju. Ser inte lika bra ut idag men det Nej. Är det så. <laughs> men på VHS så såg det jävligt bra ut <laughs> Men ja. Blu-ray på The <laughs> <laughs> Ja, Det är framförallt där man märker ju. Ja. Men väl. Apollo 13, som mm. vi nämnt tidigare, kom From 95. Howard. Ja. Och det känns som eh, Tom Hanks samarbetar mycket med samma regissörer. För jag tycker Ron, Ron, både Ron Howard och Ximekis dukar upp jämt och ständigt i hans CV. Mm. Men här är det då, ja, detta är också baserat på en verklighet verklig händelse. Tom Hanks spelar Jim Lowell som astronaut åker med Apollo 13 som det går åt för. Houston, we have a problem. Uh, med sig så har Bill Paxton och Kevin Bacon. Mm. Det är en väldigt alltså, snygg film. Alltså. Väldigt tung. Så det är kanske en sån film som man inte ser alls för många gånger kan jag känna. Mm -hmm. Tung, på vilket sätt? Alltså mycket känslor. Alltså, just för att det känns ganska hopplöst. De sitter där och fastar uppe i rummen. Liksom. Ja, det är läskigt. <laughs> känns, äh, äh, känns lite... Äh, så klassrofobiskt. Nah, äh, äh, äh, klassrofobiskt också. Med lite hopplöst. Mm. Ja, och så då är det alla anhöriga som sitter där hemma och liksom, äh, är helt förtivlade. Liksom, äh, yeah. Spelar. I don't want to miss a thing <laughs> med Smith. <laughs> en bild på Bruce Willis. <laughs> grutmild på näflik kanske lite mer um, seriös jag yeah. yeah. <laughs> <laughs> vet inte hur man ska säga enorma ja vi ser förut att glömma Ed Harris och, Gary, och Sinnesi, <laughs> i, um, mm. uh, typ, jag jag tror igen Gary Sinise i nåsas kontrollrum typ jag man ska säga ja starkt inget det, det är en bra film och den fick väl några priser tror jag så väl Mm. men jag kommer inte ihåg vilka de fick men uh, en grej som jag tyckte var uh, Jim Lowell som Tom Hanks spelar han, uh, han uh, skrev uh, bok om detta så började jag tänka om detta skulle bli en film så det hade det varit häftigt om Kevin Costner spelar mig smickar <nu>. <laughs> <laughs> men så blev det, det blev Tom Hanks istället mm. men jag tror han blev ganska nöjd med det ändå med en på Tom Hanks CV. Det är kanske kostnaderna på väg ut från här Samma vevas av Waterworld kanske. Vi... Ja, det är sant. Så, ja, det är, det är absolut. Men sen vet man ju inte om Jim Lowell fick de här tankarna många år tidigare typ när, när man kan säga att det kanske var under tiden med dansar med varje när <laughs> kostnaderna var som störst. Man vet ju inte. You are a toy! You were the real buzzlighter! You were a toy! Du är en accentfigur! Du är en barnbrytande! Toy Story Och så en barnbrytande i sin Kommer med ett Precis. Och Tom Hanks spelar Woody Cowboyn Som blir utkonkurrerad i leksaksgänget mm. Av Buzz Lightyear Spelad av Tim Allen mm. Vi får ju även uh, Höra Annie Potts. Underbara röst från Götebassars filmerna. Mm -hmm. Sekreteraren, du vet. Ja, jag tror hon spelar uh, den här Köpman. Jag är inte riktigt hon är, men jag tror, jag tror att det är hon, uh, henne hon spelar. Guddisflöt. Ja, Eller är det kanske. Mm. <laughs> det var ett tag sedan jag såg jätten. Mm. Det kommer ju Toy Story 2 och 3 sen också. 4 på G. Ja, 4 på G. Mm. Ray pre-production där. Så jag tror den kommer 2018 Just nu är det väl sett mm. Men sånt kan ju ändras Hela tiden nu ja, ja. Beroende på problem Eller framgångar mm. Kan man väl säga Reda i Ryan 1998 Tog vi upp i snittet. Precis. Där, första gången de samarbetade ja. De har blivit framgångsrika. Ja <laughs> <laughs> <laughs> Och efter det så skulle de börja samarbeta igenom mer med mer åt producenthållet. vilket ja. två. Uh, Tom Seismar, Vin Diesel, Matt Damon, Ted Danson, Paul Giamatti, Barry Pepper om du vet vem det är. Ja. Det är ju han, uh, Snipern. Ja, det var ett tag <laughs> Det är också baserat på en verklig händelse. Eller, ja. Det är baserat på bröderna Nyland. De var tre bröder. Två stycken dog. I samband med Omaha Beach-imassionen av ju. Mm. Och så var det en annan som skickade hem. ja yeah, det är återigen en stark film av yeah, Tom här hangställarna. Liksom <laughs> för att få nu. Det man inte. Äh, IFFan. Uff. det är gråsud. Yeah. Därför är det lite så att han följde upp uh, redan med Ryan med yugat mail. <laughs> <laughs> på något lättsamt <laughs> ja det kan alltså, efter en sån här tung film liksom då kan man behöva varva ner <laughs> I need Meg Ryan now uh, <laughs> tredje gången gilt ja. <laughs> uh, har du sett den i samma stil som innan <laughs> alltså jag, jag tyckte den var alltså, lite skärmig uh. <laughs> det är lite speciellt alltså, jag, jag har sett den ett par gånger <laughs> Alltså, det är ingen sån film som liksom, föreslår att man ska säga, men går dem på tv och man går förbi. Jag fastnar. Fokuserar jag mm. Fokusera mycket på det här 90 talsfenomenet ett e-mail. Och lite så här blind dating och lite så här. Ja, det är äh, film. Tom Hanks och Meg Ryan, de hatar varandra i verkligheten. Tom Hanks är en, driver en äh, bokhandelskedja liksom. Mm. Och, och Meg Ryan jobbar på en liten, liten lokal bokhandel liksom. Och då kommer han och sätter upp sin kedja sidan om. Ja, han är McDonalds. <laughs> hon är <Sibula>. klock. <laughs> <laughs> ja, jag skulle säga en kormoj. Så, så hon bygger upp ett stort hat med honom och han är lite så såhär självgud. Ja. Men så sitter de där, alltså båda i varsitt förhållande. Men så när, när partnern inte ser så börjar de skriva till någon hemlig person på nätet. Mm. Och berättar att de, de verkar lite småkärre och ja, lite så här. Och så kommer det fram sen att de skriver till varandra. Oh. <laughs> Typiskt romantisk komedi, de hatar varandra i början. Ja, och uh, vänder sen. <laughs> Men ja, det är väl typ det man kan säg om den filmen Tredje gången gilt med Tom Hanks och Meg Ryan Det var som jag sa för något avsnitt sen alltså, Tom Hanks uh, they, they little, uh, mm. Att, uh, Det var lite Det terminal Att det var Catherine Zeta-Jones Istället för Meg Ryan i Meg <laughs> Ryan hade lika bakom Kunde spela den rollen mm. Fast uh, kvinna 40 i Hollywood Det är inte <laughs> självklart framme. Nej, givetvis mm. inte nog kanske sett. Jag tycker om Meg Ryan så är jävligt bra ut för sin ålder nu. Kanske inte nu. Det var nu har jag inte sett en bild på henne så... opererat sig mycket. Ja, det har hon säkert gjort. För hon är ju runt 60 hon också väl. Mm, uh, ja Men ja, åtminstone uh, under uh, got, uh, You Got Mail så tycker jag hon ser trevlig ut. Mm. <laughs> Ja, nördväl. Vi har snackat om Stephen King. 1999 kom den gröna milen Just det. En stor favorit hos mig. Jag kan säga den om och om igen. Mm. Jag har väldigt svårt att ha Jag tar det lite för mycket. Eh, reviserad av Frank Darabont. Mm. Som eh, missgenerad igen från Walking Dead har han varit med och skapat. TV det var själva TV-serien är inte den serietidningen som den är baserad på. Ja, det är då ett par noveller av Stephen King. Filmen är baserad på ja. Ja. Och vi får ju säga David Moss, till BC kan börja spela bully och någon som man kan gilla. <laughs> ja. Han spelade lite Björda i Long Good Goodnight. Det kommer. Jag, ju. jag vet inte vad man har mig mm. Ja, det kan ja, ja. Mm, mm. precis. Och det är liksom lite ovanligt för, för många pushover som brukar bara kunna spela push pushover som han är ändå liksom... Biff Tannen. <laughs> han är Vem, verkligen jag... inte Biff Tannen. <laughs> <laughs> Sen har vi då en av mina favoriter, Michael Clark Duncan. Han är, jag tycker han är underbar. Den filmen, ja, så jag är god i filmen. Bonnie Hunt spelar väl Tom Hanks fru. Mm. Vi har James Cromwell som är chef för den här det här fingerset. Michael Jeter. Sam Rockwell Gary Sinisee, <laughs> tredje gången de ja, spelar ihop Och så då Barry Pepper Som vi fixar i Red meningen Ryan äh? Ja Jag älskar den här liksom, alltså Både Michael Clark Duncan och Sam Rockwell är helt grymma ja, Prestationer Jag tycker Michael Jeter är helt underbar i, I sin roll också Det är mycket risningar i den här filmen Ja och mycket tårar. Det spelar på känslor <laughs> och känsloregistret. Ja, yeah. och så lite typiskt Stephen King, lite övernaturligt och så här ju. Ja. Men mm. Stephen, King, Stephen Kings starka sida ligger inte i det här övernaturliga och skräcken som han är väldigt känd för, utan han är ju mer karaktärs egentligen. Mm. Och det tycker han visar Egentligen både här och i, framförallt i Nyckeln till som är baserad på en novella van han också. Yeah. 2000, Castaway och oh. sen sån här där Tom Hanks han gick upp 23 kilo inför den här rollen. Han gör sin Robinson Crusoe. <laughs> ja det är ju verkligen Robinson Crusoe. Modern tappning. Men istället för fredag så får han Wilson! Ja. <laughs> yeah. okay. Volleyball med hans blodiga handavtryck på. Det är fantastiskt att man kan bli så påverkad när de skiljer sig åt på hållet. Hur fan kan känna såg? De har gjort det så jävla bra. För ja. att, äh, alltså, när han sitter och snackar med den här volleybollen det är, alltså, så blir det liksom en eller lite som äh, med Gollum när han pratar med sig själv i äh, Sagan om de två tornen. Liksom. Ja, ja. Så ser det ut som att man pratar med en helt annan Gollum. Liksom. Ja, det så... Själv själva verket mm. så pratar han med sig själv. Du har inga vänner. Något som Du en Det här kan vara hans starkaste roll tycker jag. Du tycker jag. Väldigt övertygande, Alltså, stor del av filmen är dialogfri. Bara han på en ödör så försöker över. Ja, men det kan vara alltså brukas uh, bibehålla underhållningsvärdet och vidare. Det är ju ett ja. gott betyg åt honom. Ja, det är ju lite så att han, det är ju på gränsen just för att han är ensam så det är ju, det är ju på gränsen att han blir galen ju. jag alltså... blir lite galen får man säga. <laughs> ja, men det är liksom inte så att han går helt bananas utan det är ju liksom Hållfingens. Ja, ja, Everybody knows you never go full retirement. <laughs> <laughs> det, är, det, är väldigt, ja, det är väldigt stark det är Mycket känslom. Man kommer hem igen och hans fru har träffat en ny Åh, ja. oh, för att <laughs> ja, det ryser alltså, han, han gick upp 23 kilo in, uh, Inför uh, rören ja, Han är ganska koppulent i början alltså. ja. för han, skulle, han skulle vara lite så, som så Korpulent kan vi säga <laughs> <laughs> uh, Sen blev filmen uh, Pausad I ett år Mm, så pass? Och då passar han på att gå ner de här kilorna För att se slankar ut Efter uh, vistelsen på nu. Mm. Och så då låta håret växa Skigg och allting För <laughs> <Ja, precis. laughs> det ser ju verkligen det <laughs> Nej <laughs> Men uh, det, det är ju en del av det som, Det är en sån detalj som gör det bra liksom, Att det blir trovärdigt mm. Så den är absolut en stark film Och så är Robert Zemeckis som regisserar igen nu mm. Och så då frugan hemma spelas av Helen Hunt. Så det är helt okej. Okay. Fin eller, casting där också. Även om största tiden är Tom Hanks och volleybollen Wilson <laughs> ja. på en ödare. Ja, Nej men ja, det kan jag verkligen hålla med om att när de skilser åt där på havet liksom. Det är, det, är <laughs> det, är, det är helt sjukt. Att, alltså, att hur man kan känna med Tom Hanks där. ja, ja. Sen har jag med Band of Brothers mm. som han producerade tillsammans med Steven Spielberg. Tillbaka till tv. och äh, Här är som sagt en mer producent och mm. bakom kulisserna. Han regisserar och skrev manus till något avsnitt. Inte nödvändigtvis samma avsnitt men jag vet inte vilket. Vi måste gå igenom hela serien igen. Mm. <laughs> Det har jag inte haft tid med. Mm. Det var en serie som jag inte riktigt full för efter att ha sett första avsnittet jag tyckte liksom, vi får ju säga um, Ross från vi ännu David, David Schwimmer ja, Och, uh, ja uh, han, är, han, är, han är så Ross för mig liksom, så att jag köpte inte riktigt att han skulle vara en uh, liksom näleck ledare där liksom, eller så, mot de nya rekryterna typ ja. Nej, det blir bara se dem dra en jag gjorde <laughs> ja men visst han, alltså, han, han är ju han är ju en ganska sårlig person i den här serien och så liksom alltså att ganska inkompetent. Serien. Ja, jag vet inte Jag vet det ja, ja. Det är en av de populärsta serierna som uts. Ja. Med ja, bra anledning också, för den är ju riktigt bra. Alltså. Mm. För så när jag bara kom förbi det första avsnittet så blev serien skitbra. Ja. Och det, det är ju baserat på en, det är baserat på en Verkliga personer och så. Alltså, själva serien är baserad på En bok av Steven Ambrose Som han skrev 1993 Men det är ju liksom en non-fiction Det är liksom om The Easy Company Och det, det är häftiga med det. Varje avsnittet börjar ju med En intervju med personer Från Easy Company då. Mm. Men du får inte reda på Vem som är vem Efter sista avsnittet Okay. För då ser du liksom det Vem, vem som är vem ju. Men det är ju lite för att Jag berättar om vem som är vem Redan i första avsnittet Så ja du vet du att den här personen kommer att klara sig Så du är ju rätt anledning mm. Smart. Men Jag har sett den här serien ett par gånger Men någonting jag inte har tänkt på Att Tom Hanks är faktiskt med i bild också Han är mm. både brittisk Och fransk officerare I två olika avsnitt då. Jaha. Men det är inget jag re re har reagerat på man inte äh, krediterad för det heller typ. <laughs> mm -hmm. <laughs> så är. Äh, ja, jag försöker verkligen hitta det alltså. Det är ju ganska många roliga påskägg alltså ju mer man ser det så blir mer och där är där jag fann Jimmy fällen och allting. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> Men det funkar. Ja, absolut. En sån här tussig helingen. Jag vet inte Michael Mike vill med också så där. Vad fan? Nej, 200 men jag kan blanda ihop det med någon annan. Det är några, några som bara gör små, korta roller i den här. Mm. Colin Hanks, hans egna son är med i något avsnitt också, eller två. 2002 fick vi se en helt annan sida av Tom Hanks tycker to jag. I Road to Perdition. Ja. Yeah. Okay. Baserat på en serietidning. Rejuserad av Sam Mendes. Precis. Och den här serietidningen är en imprint i DC Comics. Jag förstår inte riktigt hur jag kan ha missat den i vårt DC-avsnitt faktiskt. Mm, men kompenserar du för det nu? <laughs> Verkligen. Eh, enligt mig, oväntat dåligt på boxoffice. Mm -hmm. att Den spela eh, spelar väl in nästan dubbelt så mycket av budget. Och då, Det brukar väl vara så att för att det ska rä räknas som bra så ska du spela väl in Minst tre gånger budget, mm. helt enkelt. Så detta gick ju inte bra på Vi får se Tom Hanks som gangster som ska hämna sin familj. Ja, precis. så en helt jävla underbar casting också. Paul Newman, ja. Daniel Craig, Jude Law, genomför Jason Lee 80-tals ikon mm. som spelar hans fru. Och Stanley Tucci. och var en av Paul Newmans sista, eller på hans sista kanske? Ja, det måste vara åtminstone någon av de sista. Vacker Svanesång, får man säga. Väldigt fin film, det är mina Tom Hanks favoriter. Han har ett far och tema. Ja, precis. Både ja. mellan Tom Hanksans överlevande barn då. Ja, precis. Och mellan Paul Newman och Tom Hanks. Paul Newman är lite papp, substitutpappa. Ja, precis. Gangstern. Och lite av det som har lett till hans problem. Att Daniel Craig, som är Paul Newmans riktiga son, är en ja. och. Jag heter Shakespeare Jones. Jag tycker också att det är en riktigt jävla bra film. Alltså. Såg vi inte vi den på bio tillsammans ja, så till det. och med? Jag var för man. Äh, riktigt bra, tycker jag. Äh. Paul Newmans dödsinne vill inte finna så alltså. hans äh, den här gangstern, blir sköt det kommer uh. Tom Hanks fram hur man i vart. Så säger polonomen typ I'm glad it's you. Och sen skjuter han igen honom. Ja, jag får någonting. Lite spoiler, men okej. Samma åk Catch me if you can, som jag har nämnt innan. Återigen mm. Steven Spielberg som regisserar. Denna gången spelar han mot Leonardo DiCaprio. Fan vad det blev till där. Caprio. Jasar. <laughs> <Och>, uh, <laughs> Christopher Walken. Martin Sheen, Amy Adams i en tidig roll. Mm. Jennifer Garner. Det är, också, det är också en verklig uh, händelse. Den på en bok av Frank Abagnale som uh, mm. spelas av uh, Leo, Leo DiCaprio. <laughs> som han skrev 1980. Men, kände på Ja. Han sa väl det att... Uh, han är Frank. Han sa väl det att... Uh, han satt i fängelse här i Sverige Jag tror till och med i Malmö Och han sa det liksom att uh, Sitta i fängelse i Malmö var ju rena lyxen, Eller Nej. i Sverige <laughs> ja. För senare han satt Jag tror det var i, antingen i Paris Eller i Italien någonstans Han satt i fängelse där Han är ett annat Men ja, jag, jag tycker det är lite, lite Axelryckning här liksom. mm, Spielberg-panties Ja, en lite annorlunda Spielberg-film Mm. Ja, precis. Men mm, ja. det gör han ju så bra Jag bjöd hängt att det spelar. Ja. Det var ingen dålig film. Jag tyckte nej, nej. Det var liksom bara. Jag, mm. jag, jag ser inte. Den igen. Ja, nej. Okej, så <laughs> typ så. Inga sådomar av den här fall. Nej, nej. gen. Den var okej. Okay. Mm. <laughs> uh, okej okay var också The Lady Killers från 2004 Remake på 50-talsklasikon eller genet. Precis, Alec Kines och Peter Sellers. jag mm. Regissörer av Bröderna Cohen. Ja, det var inte riktigt en hit för dem. Nej, det är också en sån alltså, helt okej okay att säga. Men det är ingen sån jag går runt och rekommendera folk. Ja, du måste säga det denna. Nej, nej. Tom Hanks med accent eller? Ja, <laughs> han spelar en professor från Södern som ska råna ett kasino och det ska han göra genom att äh, gräva ett stort hål i marken. Och det gör han genom att hyra ett rum hos en ä, gammal enka. Mm. Och där ska han gräva sitt hål och gräva fram till kasinot. Typ. Men äh, ja de hamnar i äh, konstiga situationer för hon är ju dum som hon ser ut, den här äh, enkan. <laughs> Ja, lite, lite av en parentes där också faktiskt. Ah, okay. Sen kom det även The Terminal i äh, 2004. Mm. Och så lite av en parentes. Yeah. <laughs> ja. Det, det roliga typ? är att det, det är baserat på en verklig händelse så typ, mm. så alltså, inspirerat. Det är en uh, iransk flykting som uh, fick sina flyktingpappor uh, bestudna. Så, ja, de bestudna, de här papperna. <laughs> mm. Och... Uh, jag här på Charles de Gaulle flygplatsen i Paris Nej. 1988. Så fick vi då i någon terminal där, ju lite miss Det är Precis. Och här är det lite annorlunda. Det är ju att Victor som turneringsspelaren hans land slutar existera mm. där här vad eller något. Det, på, det är på inte inte viktigt. Nej, det tror jag tror det är väldigt mycket hitte på mm. men ja. –Jag tycker den har charm. Alltså, mm, –Absolut. Bra om Hanks, som sagt. <laughs> –Och Catherine Zeta-Jones, som jag gillade på den tiden ganska mm -hmm. mycket. Både då och innan. –Var <laughs> så framåt. Ja, –Precis. <laughs> you got me there. Uh, 2004 var ett bissig år fram. Då kom även Polarexpressen. Regi ja. Robert Zemeckis. Ja. Michael Jeter, Peter Sculleri som han spelar med på 80-talet. Jag, uh, jag vet. Jag blir inte klok på dem om, om de jag röstar eller bara uh, sån här uh, motion capture. Ja, det var en ganska stor grej. Ja. Så får vi höra en uh, ung Josh Hutchinson. Eller Hutcherson heter han. Är det? Han är väl mest känd för uh, hungerspelen just nu. Mm. Jag har ju även varit med om de här. Journey to the Center of Earth. Och sådär. Så det är väl kanske en växande stjärna som vi kommer att se mer av i framtiden, tror jag. Mm. Vi får säga helt enkelt. Yep. Detta är väl typ en, lite av en ljudfilm mm. Allt är 3D-animerat. Väldigt så här. Alltså, Tom Hanks spelar flera roller, men man säger att det är Tom Hanks. Wow. För det är lite det här. Det här begreppet som du nämnde i något avsnitt, uncanny valley Ja liksom. Det är lite, lite den känslan Det liksom är ja Jag, tycker, jag, jag får lite obehag när jag tittar på den här, ja. För, det Obehaglig julfikt För detta är verkligen liksom att det ska se ut som riktiga människor Hur typ. ja. är det en poäng som går på ett magiskt tåg och ökar och får träffa jultomten och lite sånt här mm. Ja det är, det är typ en avventyrsfilm, men... Borde vara mysig, blir det obehaglig? Ja. <laughs> <laughs> ja. Jag tycker inte det är så... Jag, jag är inte så jätteförkustig i det här. Att de gör det helt, an, helt animerat och ska få det se så verkligt ut som möjligt. Jag tycker att det tappar lite poängen då. Varför att bara göra en vanlig live-action-film då istället? Ja, tecknade gammal god Disney. Klass. <laughs> <Yes. laughs> Skitsamma. 2006 samarbetar han med Ron Howard igen i Da Vinci-koden. Mm, just det. Stillsuccé. Yeah. Ja, jag älskar liksom det här lite som... Uh, lite historia och lite så... Ja, det känns lite som... Uh, treasure. Yeah, National Treasure. Ja, National Treasure och Indiana Indeed. Jones. Fast mm. utan liksom en så här superhjälte som räddar dagen. utan mm. Robert Langdon som Tom här spelar... Uh, är jag mer liksom en kalkulerande mm. hjälte liksom, liksom listar ut rationell <laughs> ja typ kan jag väl säga <laughs> jävligt fin casting där också mm. Adrie Tattoo, kanske kemmess igen från Amelie från Malmats Jean Reno äh, mm. Paul Bettany Alfred Molina, Siri McKellen just det, jag starkt Yeah. <laughs> uh, Baserat på Dan Browns uh, novell från 2003 med samma namn. Mm. Hålls det så bra. Ja, yeah, det har håller verkligen. Jag ska säga. Ja. Och filmen egentligen. Gillar den? Jag tycker uh, mm. alltså, den är jättebra. Visst, där är Fel och sånt. Alltså, om man räknar med rent historiskt. Ja, faktar fel alltså. Ja, fel här, men jag, jag kan säga förbi det. Ja, ja. Det, känns, det känns lite som till då. Eller så ja. ja. ja men jag gillar dem på det stora hela. Eh, lite och kanske. Jag tycker jag, <laughs> jag vet inte jättegull om de säger. Nej nej. Allt då kanske. det hela men alltså, jag, jag älskar gillar liksom jag mm. jag gillar jag gillar historier och sånt där och då mm. är det lite häftigt när de kommer på lite sådana här äh, alltså att de äh, läkare med myter och som alltså, mm, alltså, ja. alltså, alltså, i, i den i denna filmen handlar det mycket om eh, att Jesus skulle fått ett barn typ och lite så alltså, alltså, att han själv skulle gått vidare lite så som gillar inte kyrkan kanske <laughs> <laughs> nej då, det är ju kyrkan jag blev jagad av ja. det är de Illuminati jag tycker jag slutet är rätt svagt det är liksom bara rinnat sanden efter att... Ja, för den kommer inte jag ihåg. Det var ett tag sedan jag såg den. Men, mm. men det är, alltså, jag rekommenderar den. Men mm. det, är, det är ingen film man ska se, liksom, och så om om om igen. Säg den, vänt, vänta, <laughs> vänta ett tag och så säg den igen. Kommer du ihåg saker så kanske du hittar nya pussel. Ja, ja. Eller nya, sådana här. så kan man se uppföljande, det kommer ju så. Japp. Ja. <laughs> Änglar och Dämoner kom 2009 och detta är en uppföljare helt enkelt ja. Det kom kommit den före Da alltså boken Boken kom före mm. Da Den kom 2000 tre år innan Da Vinci -koden. Så här gör de en reverse mm. För det var ju viktigt att göra en film på boken som blev bra och Och de har väl gjort om Tom Hanks lite tveksamma frisör från första filmen ja det var nog den jag gillade minst förra filmen, det var hans frisyr alltså för. i stark kontrast med hans skärm ja, den frisyr det var ju faktiskt ja, det var liksom så mm, Donald Trump to pay, typ där backslick Ett hockey mm. vad nämna Eva Evan McGregor ställde en skarskola, som jag tycker är mest värd av att nämnas ja. fortfarande Ron Howard som regisserar jag har blivit riktigt klok på handlingen här. Det är ju nu påve som ska väljas ut, och mm. kandidaterna kidnappas av någon som påstår sig vara från de Illuminati. liksom. Ja. Jag blir ja, det blev lågt. <laughs> Nej, den är inte så rörig faktiskt att den är mer. Jag tycker att den är lite svagare, kanske därför den inte gick lika bra som Da Vinci-koden i bokform också. Så kallat den för Da Vinci-koden 2 då. 2010 kom The Pacific mm. Det var typ en ja, kan man säga En, en, Sp en spin-off Kan man väl säga, kan man ja. säga Inte alls lika bra jag, jag, jag hade liksom svårt Att komma in i karaktärerna känner jag För jag känner liksom att karaktärerna ser så lika ut alltså, så Man blir inte riktigt klok på vem som är vem mm. ser, de kanske inte lika intressanta Som de i Easy i heller men, ja, jag det. Bosse, vi får höra Tom, uh, Tom Hanks uh, röst som narrator. Eller mm. brittisk Annars tycker jag uh, Band of är mycket, mycket bättre. Mm -hmm. <laughs> men det är, uh, ja. Yeah. Rugget väl gjort. Det syns ju att det yeah, Ja, yeah, precis. Alltså, jag skulle säga, säg väl. Well. Åtminstone en gång. <laughs> Band of Brothers kan jag säga om och om igen, men det är så alltså, det Pacific. Nej. Nah. Kanske, kanske om några år kan jag säga, säga det igen, bara för att se. Om jag missat något eller så här. Om Tom Hanks hade varit med i den kanske. <laughs> eller alltså... Ja. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad som man skulle göra för att göra mm. ja. mm, det är intressant. Nej, nej. Kanske annorlunda casting, mm. möjligtvis. Nej, ja, jag vet inte. Ja, jag låter det vara exakt. Vi går till Cloud Atlas istället. Just det, Sett, den verkar vara ganska helt snurrig. Ja, jag, jag har försökt se den i två omgångar. Första gången med en vild unge springande i rummet. Ja. Jag, nej, det funkar inte alls. Vad har du fokusert? Det är en väldigt väldigt, väldigt uh, invecklad... Egentligen inte, men det blir väldigt komplicerat. Det, det, att ska den säga den no? Ja, precis. Skaparna av Matrix och ja filmatiseringen och vi får vända detta från bland annat ju. Just det. Men här tycker jag det bara blir liksom uh, mishmash. Mm. Uh, det är ju baserat på en uh, bok. Detta också ju. Och där är vi kan säga så här det är sex uh, subplots eller underhand, jag vet inte riktigt om man ska säga det på svenska. Mm. Subplots. Och uh, ja, de flesta av huvudrollsinnehavarna här alltså Tom Hanks bland annat, de har en roll i varje mm. subplot. Och de utspelar sig i olika tider. Mm. Och så ska de, de ska på något sätt hänga ihop. Och vad jag vet så handlar det om någon, något födelsemärke. Att de har samma födelsmärke i, i, i filmen igenom. Mm. Och boken igenom. Men jag tycker väldigt, väldigt rörig. Jag vet, vad jag läser de tyckte de tyckte att den var rörig i början. Men det blev lättare att säga Men jag tyckte ja. Jag tyckte de hade aldrig rätt igenom Men ja yeah. Ganska fina skådelser Som är med mig ändå Halle Berry, Hugh Grant, Hugo Weaving ja. Susan Sarandon Jim Broadbent oh. Och så några till Men jag tyckte det var de som var Alla värt en... att nämna mm. ja, Det var intressant Intressant Alltså rent bildmässigt är det jävligt snygg och allting men när det gäller handling så tycker jag alltså nej. Det är folk som går ut och säger att det är den bästa filmen som någonsin gjort, som jag känner liksom alltså, när man gör film jag, jag, det kan inte bara handla om det bildmässigt utan ja alltså nej Innehållet alltså. ja men, alltså det alla säger att film är en konstform och jag kan hålla mig till viss del. Men alltså, liksom, man kan ju inte bara ta en aspekt alltså, alltså då, liksom som det som det skulle ju vara med bara handling skådespeleri och liksom allt är ju. Ja precis. Allt ska ju klaffa. Precis. Så, jag tyckte de var väldigt väldigt väldigt väldigt rörig. Okay. Väldigt negativt en ingen film som vi gillar egentligen. <laughs> Jag gillar faktiskt Captain Phillips som man gjorde efteråt. Ja, yeah, stack. Men äh, efter att läsa på lite tid så blev <laughs> <det> jag <är> lite, <laughs> lite negativ inställd till uh -huh. den också. Men inte på grund av äh, Tom Hanks äh, skådespeleri Utan äh, detta är baserat på en verklig händelse. Också, en kapning av äh, Mersk Alabama 2009. Då var det somadiska pirater som äh, kapade den. Men jag kan säga att besättningen under Captain Phillips alltså den riktiga besättningen då, de var ju inte nöjda med hur, hur de hade framställt Captain Phillips i filmen. För i filmen är han en stor hjälte. Mm. Och det var han ju inte tydligen i verkligheten. Men svinar Ja, arrogant. Och det har kommit flera varningar liksom att de skulle, de skulle vara max så här många meter nära Somalias kust och han har bara ignorerat allt. Mm, hans fel ja, så det är hans fel att de hamnar hamna i den knipan nu. Mm. Heroisk inskrivning på <laughs> Hollywood. Ja, men är, jag vet inte hur inblandad här Captain Phillips har varit i själva produktionen nu mm. har ju, jag kan nämna en annan The Hurricane med dessa Washington mm. i huvudrollen. Om en boxare som... Eh, han blev väl anklagad för mord. Men enligt han själv så var det liksom rasister som satt dit den Bara för att han var i, liksom i högform och allting. Mm. Och detta målas ut i filmen och allting. Och där är, vad heter det, Hans stora artisten. På gjorde ju en uh, låt, The Hurricane, mm. som är baserad på detta. Och han har ju samma inställning som The Hurricane då den riktiga personen, där, liksom att han blev framed mm. och rasistiska motiv och allting. Men då gick jag lite djupare i detta och fick höra att han var inte i sin prime utan han var ju djupt i nedgång liksom. Han hade ju inte vunnit på flera matcher i rad och var liksom på väg att gå ut för. Så det var liksom, det, var inga, det skulle inte vara konstigt om han gjort de här morden liksom. Men det visar ju sig att han var typ producent till filmen nu. Mm. <laughs> och det är klart som fan inte att. Han bara sig själv som mördare. Nej, det kan inte. Det blir det liksom ja, jag tror jag det, är det liksom. Sen, ja. Kappa uh, Philips. <laughs> ja, så så det, kan, det kan bli jävligt fel. Liksom, när, mm. Om vissa personer är alldeles för delaktiga som kanske då Kete Philips av rätt. Mm. men vet ju inte. 2013 kom även Saving Mr. Banks mm. med Emma Thompson, Colin Farrell Paul Giamatti Jason Schwartzman mm. Mysig film kan man säga Inte så uh, ko uh, historiskt korrekt den här Emma Thompson spelar P.L. Travers, författaren till Mary Poppins mm. och uh, Tom Hanks spelar Walt Disney Så detta är ju lite om hans uh, ja, och försök till att få filmatisera Mary Poppins och hennes motstridighet. Och ja, Mr. Okay. Banks säger då Colin Farrell, alltså Emma Thompsons pappa. Som hon, hon, hon liksom återupp, äh, återupplever sin barndom genom minnen. Jaha, okej. Okay. Annars lät inte så Hon är lite eld Ja. <laughs> Men så var det lite så här, i slutet så är det lite så att man visar Emma Thompson att hon felar honom tårar och sånt, att hon är nöjd med filmen. Men uh, i verkligheten skulle tydligen P.L. Travers vara väldigt missnöjd med filmen. Att hon skulle ha uh, uh, uh, typ hatat, hatat filmen. Så det känns det lite så ja <laughs> det är väl Disney som vill få sköna det är lite här då. Mm. Mm. Men uh, alltså Både man för det. så är en alltså, ganska mysig film. så alltså, Man får se lite historiska fi figurer. Från, alltså, de här Disney... Jag vet inte riktigt hur du förklarar det förklarar. Men äh, de här bröderna som gör äh, musiken till bland annat äh, Djungelboken. De äh, gör ju musiken till Mary Poppins också, Så Okej. de får ju vara med på turnen där. Och den ena spelar står Jason Swartzman. Mm. Så alltså, jag, jag tycker att den är helt klart sevvärd. Men ja, det kan ha det. man får ändå ha lite som själva det historiska. Mm. Att det kan vara saker och ting som inte riktigt ja, det, det stämmer alltid. ju. Men det var mycket såna, han spelar mycket sådana här historiska personer. Nästa film är ju Bridge of Spice. Ja, ja. Och då spelar han James Donovan som är advokat åt en rysk spion. Mm. Och typ hatade av hela amerikanska folket. Ju. Och han blev ju stämplad nästan som kommunist där. Man tvingas åka till Östberlin för att försöka förhandla. För att i samma veva så har USA skickat dit en spion åt dem. Som mm. blivit tillfångat dagen. Så det ska bli ett skitbyte byte där vid yeah. Berlin. Oveligt sänk film. Är det? Ja. ja. Spibögen trött dag. Ja, alltså... Väldigt snyggt gjort som vanligt alltså, När det gäller Spielberg och sånt där Alltså, men jag, nej, alltså jag såg den här med min sambo Min sambo gick och låg sig efter halva filmen ja, <laughs> Jag tvingade mig igenom skiten <laughs> Nej jag ska inte säga skiten Nej men Det var lite så att Jag, jag fick krysta mig fram för att mm -hmm. säga den liksom. Men snyggt jord Säg alltså, den en gång Sen vill du nog säga den mer <laughs> Upp till var och en. Ja, äh, Alda är med bland annat. Så ja... Jag tror, det, är, det är väl mest handlingen som är lite... Jag ska inte säga fattig men lite tråkig. Mm. Lite eller så Kanske inte det, den rolig, roligaste historiska händelse som har utspelat sig i inga världshistorien. Explosioner och biljaktor. Nej. <laughs> och inga mord och så hit och dit. Usch, Utan jag jag. Mer, mer snack <laughs> Mycket prat Mycket, mycket prat mm. Men det är ändå lite så intressant att säga alltså, Lite mer av det här Med Öst och Väst liksom Skillnaden var lite Hur oh skitt det Jag inte Under filmat sig allt för mycket Nej, faktiskt inte så. Inte i Hollywood i alla fall Så jag tycker, jag tycker ändå att på det sättet så är det intressant att säga. Mm. Det är ju lite dig som höll mig kvar, annars har jag nu stängt av skiten. Den mm. <laughs> säger jag skiten igen. Ja, sticker takan här. Det är inte skit, helt enkelt, men det är mitt sätt att uttrycka mig bara. <laughs> mm, <okay. laughs> uh, vi har ju en, en tredje Robert Langdon film på gång. Den mm. Browns inför nu kommer ju filmatiseras. Yeah. Den är färdig. Så jag vet inte om de kommer i år till och med. Mm, jag har han sett någon tre dagar så här? Ja, Nej, inte jag heller. Men, men den ska vara färdig så de kommer kanske mot jul eller början av nästa år kanske eller något sånt. Jag vet faktiskt inte. Och så har vi då Toy Story 4 som vi har diskuterat. diskuterat. Kommer klara till på kontot. Tom <laughs> Hanks. Ja, men det är, alltså, han, har ju, han producerar ju ganska mycket nu och sen har vi ju bara gått igenom skådespelaren Tom Hanks utan... Mm han producerar en jävla massa jag tror, jag tror han börjar gå mot det hållet, precis som Spielberg att ja, ja. man trappar ner kanske och sina fingrar i många sultburkar ja, ja, precis. Men, ja, alltså jag känner liksom visst det är tråkigt det är ju alltid häftigt att se Tom Hanks i en ny bra film liksom, men mm. han har gjort så mycket som man fortfarande kan titta, se om och om igen liksom, så man, man kan ju ändå få sin dagliga dos Av Hanks <laughs> ja precis Många filmtimmar man får vara tacksam för Ja precis uh, liksom, Det är sådana filmer jag älskar liksom, Som man kan säga om och om igen liksom, Utan att tappa intresset mm. Det var vad jag har att säga om uh, En av mina Absolut största favoriter Tom Hanks Jag vet inte om du har något Inte så mycket för dig Så tycker vi, vi går vidare till varsitt filmtips Absolut med tanke på dagens tema så vill jag tipsa om en film med Tom Hanks som jag medvetet undvek i avsnittet. Extremt högt och otroligt nära, eller Extremely loud and Incredibly Close, från 2011. Den handlar om Oscar spelad av Thomas Horn som hittar en nyckel bland sin pappas ärgodelar. Pappan som spelas av Tom Hanks är en av offren i terrorattacken i World Trade Center. Pappan har ofta skickat iväg Oscar på äventyr med hjälp av ledtrådar och pussel. Och då blir nyckeln intressant. Nyckeln blir starten på ett äventyr för att hitta låset som nyckeln låser upp. Under resans gång får han träffa underliga människor som spelas av bland annat Viola Davis och Max von Sydow. Tillsammans växer de under filmens gång också. Filmen är baserad på novellen med samma namn av Jonathan Safran Foer som... Det gick bra på box -office. men en helt underbar film med mycket känslor. Ta gärna två timmar i soffan och säg det gärna. Tack för mig! Tack själv! Den här veckan vill jag tipsa om den helt löst spionkomedin Top Secret från 1984. Val Kilmer i sin första film spelar rockstjärnan Nick Rivers som dras in i en komplicerad intrig bestående av vackra damer nazister och en fransk motståndsrörelse. Filmen är skapad av Jerry och David Zucker och Jim Abrahams. Varsinne för galen humor vi känner igen från exempelvis tittar vi flyger, och Hot Shots och den nakna pistolen. Så uppskattar man den typen av briljant trams så kan jag varmt rekommendera Top Secret. Tack för dig. Tack för mig. <laughs> Nazister. Ja det måste jag säga Som avligt gå in på vår hemsida Instagram, Facebook Och Twitter Eller maila oss på podcast Om ni har något att säga till dem Do it Både gott och ont Helt gott, Helst gott ja. Absolut <laughs> Och uh, under tiden, glöm inte, gå inte vissa vi i biomörkret!